38. Ismét a palotához fordultam. Van valami előrelépés a dátummal kapcsolatban, és a helyszínnel? Nincs, jött a válasz. Mit szólnának a márciushoz? Sajnos a március már foglalt. És a június? Sajnáljuk, akkor van a garterdéi. Végül megkerestek minket egy dátummal. 2018. májusa, és elfogadták a helyszínre vonatkozó kérésünket a Szent György Kápolna. Ebben meg is állapodtunk, és megtörtént az első nyilvános szerepvállalásunk Villivel és Kéttel. A Királyi Alapítványi Fórum 2018. februárja. Mind a négyen ott ültünk a színpadon, miközben egy nő puhatolózó kérdéseket tett fel nekünk a meglehetősen szép számú közönség előtt. Az alapítvány lassan tíz éves lett, és mi a múltjáról beszéltünk, miközben a jövőbe tekintettünk, közösen négyünkkel az élen. A közönség lelkesnek bizonyult, és mi négyen jól éreztük magunkat, az egész légkör kifejezetten pozitív volt. Utána az egyik újságíró, Fabfornak. Mesés négyesnek nevezett el minket, ahogy egykor a bitlist is becézték. Ez az, gondoltam reménykedve. Napokkal később azonban felmerült egy ellentmondás. Valami azzal kapcsolatban, hogy megtámogatta a MeToo mozgalmat, két viszont nem, mindezt öltözékükkel kifejezve. Úgy gondolom ez volt a lényeg, bárki tudja. Irreális volt az egész. De azt hiszem két idegeskedett, miközben az eset figyelmeztette arra, hogy mostantól meghez fogják hasonlítani, és kénytelen lesz vetélkedni vele. Mindez egy a színfalak mögötti kínos pillanat után történt. Meg kölcsönkérte két szájfényét. Ez egy aféle amerikai szokás. Meg elfelejtette magával hozni a sajátját, és kéthez fordult segítségért. Két meglepődve nyúlt a táskájába, és vonakodva elővette a kis tubust. Meg az ujjára nyomott belőle egy keveset, és felkente az ajkára. Két grimaszt vágott. Talán egy kis stílusbeli ellentét? Valami, amin hamarosan nevetni kellett volna. Minden esetre nem múlt el nyomtalanul. A sajtó ráérzett, hogy történt valami, és megpróbálta felfújni az esetet. Na tessék, gondoltam szomorúan.